Джон Фаулс, колекціонер, читає Андрій Хемерний. Частина, друга. 14 жовтня, сьома ніч. Увесь час думаю про одне. Якби тільки вони знали. Якби вони тільки знали. Якби вони тільки знали. Якби поділитися з кимось, розказати про нарогу та ба, вони не знають. Тож зараз намагаюся описати, що трапилося у цьому записнику, який він купив мені сьогодні зрання, яка люб'язність з його боку спокійно. Звідкись із надер душі, Чорною горою наростає страх, я спокійна лише зовні. Ні злоби, ні хтивості в його погляді немає. Однак то очі може вільного. Сірі зі світлом, що губиться у глибині зіниць. І те світло теж металево-сіре. Спершу я невідступно стежила за ним. Гадала, тут річ мусить бути в сексі. Поверталася до нього спиною лише тоді, коли не міг кинутися на мене ззаду. І весь час прислухалася. Відчувала нав'язливу потребу, що мить знати, в якій саме точці кімнати він перебуває. Влада. Запах його влади витає в повітрі, обліплює і душить мене. Його влада така моторошна, реальна, часом відчутно ледь не на дотик. Знаю, в одне бомба, як і будь-яке інше насильство – це погано. Та бути такою слабкою, як я є тут, виявляється теж погано. Шкода, не володіють дзюдо, могла би змусити його гукати пробі й молити прощення. У цій підземній каплиці така задуха, що стіни немовби стискаються, пишучи, постійно нашорошую вуха, прислухаюся, чи він йде. Думки мої, наче бездарні малюнки, які переважно слід негаючи порвати на дрібні клапті і викинути у сміття. Нужбо, біжи, утікай, рятуйся. Єдине, про що я здатна думати. Та от що дивно, він заворожує мене, хоча відчуваю до нього глибоке презирство, відразу ненависть, і мені не стерпне ця кімната. А ще як подумаю, що вдома всі божеволюють від тривоги. Навіть тут, у кам'яному підземеллі, куди надолунають звуки з поверхні, відчуваю, як страшенно вони непокояться, як не знаходять собі місця від страху за мене. Як він може кохати мене? Хіба, можливо, кохати людину, яку ти зовсім не знаєш? Він, вначай, душно старається догодити мені. Одначе, такими либоні бувають маніяки. Вони ж не, не у всьому божевільні. Як і кожна нормальна людина, мабуть, теж відчувають потрясіння чи докори совісті, коли врешті вкоїть щось жістке. Лише впродовж останніх двох днів я здатна так тверезо розмірковувати про нього. Увесь шлях сюди з Лондону в форгованні був безперервним кошмаром підступи нудоти і страху душитися з у роті. Затим блювання, затим переляки, страшний калейдоскоп картинок у голові, як мене затягують у хащі, гвалтують і вбивають. Коли форгон спинився, я була впевнена, що це трапиться зараз. Мабуть, саме тому виблювала. Від тваринного страху, а не лише через те, що отримала кінську дозу хлороформу. Я все згадувала моторошні історії, які Пенні Лестер розповідала нам на ніч у шкільному дуртуарі, про те, як японці зґвалтували її матір, і в який спосіб змогла врятуватися собі життя. Я, по думки, повторювала, мов закляття, тільки начинити опір, тільки начинити опір. Я ще сплило в пам'яті, як хтось із приятелів у «Леді Монті Бовкнув», Ніби для того, щоб зґвалтувати, мусять бути принаймні двоє чоловіків. Тому жінка, яка дозволяє одному чоловікові себе зґвалтувати, сама таємно цього жадає. А тепер я знаю, що він не вчинятиме такого. Це не його метод. Радше, знову застосує хлороформ чи якийсь інший наркоз. А тієї найпершої ночі я наказувала собі. Тільки начинити опір, хай що відбуватиметься, начинити опір. Вдячна, бодай, за те, що залишилася жива. Я, жахлива бога і боягузка, не хочу вмирати. Я так пристрасно роблю життя. Раніше навіть не підозрювала, що маю таку непереборну жагу жити. Якщо колись виберуся звідси, вже нікого не буде такого, як перша. Мені байдуже, що він робить, допоки я живу. Це все мерзенно. Він може вкоїти зі мною невимовно огидні речі. Я все довкола оглянула, шукала бодай якесь знаряддя самозахисту. Та да ба, ні до нічого підхожого. Навіть якби мала сили і уміння тим знаряддям орудувати. Щоночі ночі приставляю стілець до обшитих залізом дверей, Щоби принаймні почути, якщо він спробує тихенько прослизнути до мене в кімнату. Огидний, примітивний умовальник і відхоже місце. Величезні гладкі двері. Ні замкової шпарини, ні швів. Нічого. Тише. Зараз уже починаю потроху звикати до неї. Однако вона жахлива. Ані найменшого звуку. Виникає відчуття, ніби мов би час чогось вичікуєш. Жива. Жива, однак все одно, що мертва. Колекція книг з мистецтвом. Книжок тут майже на 50 фунтів стерлінгів я підрахувала. Першої ночі мені раптом сяйнуло, що всі ці книжки-ельманахи для мене, що я зовсім не випадкова жертва. І потім ця шафа повна білизни і одягу, блузки, спідниці, сукні панчохи розміїтих кольорів, розкішні комплекти білизни для вікенду вікенд у Парижі з коханцем, нічні сирочки. Зауважила одразу, що все приблизно мого розміру. Деякі речі завеликі, проте кольори мої. Він сказав, що бачив одежу, яких кольорів я ношу, чому надаю перевагу. Моє життя минало чудово, Усе в ньому було прекрасно і упорядковано. Ще в ньому був присутній С.Л. І навіть це здавалося дивовижним, збудливим, захопливим. А тоді знанацька на тобі викрадення. Я трішки подрімала з увімкнено світлом. Постелі не розстеляла, лягла на покривало. Хотілося випити чаю чи кави, та я боялася, що він міг підмішати до води якогось наркотику. Досі остерігаюся, що він може підсипати щось у їжу. Сім діб, а за відчуттями, наче сім тижнів. Він мав вигляд такого собі простодушного, схвильованого пересічного молодика, коли перепинив мене на вулиці. Сказав, що збив фургоном собаку. Я подумала, раптом це наш місті. Зовнішність людини, яку ні в чому не можна запідозрити. Ні крапельки не скидався на автововка. Далі не би падіння в безодню скрай освіту. Парадоксально, у світу, як виявилося, є край. Щоночі роблю те, чого не робила роками. Лежу і молюся. Не стою навколишки, бо точно знаю, що Бог зневажає околінних. Лежу і благаю його втішити М, і Д, і Мінні, і Керолайн, яка, мабуть, почуває глибоку провину переді мною, і всіх інших, навіть тих, кому не зле було би похвилюватися через мене, або через будь-кого іншого хоч раз в житті похвилюватися. Приміром, Пірса і Антонету. Я прошу Господа допомогти, Цьому убогому, у владі якого наразі перебуваю, прошу допомогти мені, не допустити, щоб мене зґвалтували, закотували, убили. Прошу в нього світло, буквально денного світла. Не можу витерпіти цю абсолютно темряву. Він купив мені нічник. Лягаю спати при світлі, нічник світить поряд із ліжком. На початку я просто не гасила світло. Пробудження найгірше річ, прокидаюся зі сну, і в першої миті мені вважається, що я вдома чи в будинку Керолін, та вже за секунду здригаюся від жаху, мозок блискавко прорізає усвідомлення дійсності, волосся на голові стає дибке, не знаю, чи вірю в Бога. Пристрасна молилася йому у фургоні, коли мене везли сюди, коли думала, що скоро помру. Уявляю, як С.Л. чіпляється до слів. От тобі й очевидний доказ, що не віриш. Знаю одне, коли молишся на душі легше. Може, що від досади. На папері виходять якісь розрізнені шматки уривки. Нездатно зосередитися. Так довго роздумувала над багатьма важливими а що тепер не втраплю зібрати думки докупи. Проте відписання стає спокійніше на серці, якщо навіть то лише ілюзія. Скидається на відчуття, коли підраховуєш, скільки грошей витратила і скільки залишилося. 15 жовтня. Батьків він не мав, його виховувала тітка. Чудово уявляю її. сухорлява блідовиця, щільно стиснуті тонкі губи, злобні очища. Нечупара о сторому одному капелюшку, що нагадує стьобаний чохольчик на чайник. Одначе звихнута на боротьбі її з пилом і брудом. Пил і бруд – це єдине, що привертає її безнастанну увагу, поза межами зашореного пліснєвілого світу, в якому вона існує. Я сказала йому, що він підсвідомо прагне знайти свою матір, яку я ніколи не знав. Та він природно слухати мене не схотів. Він не вірить у Бога, тому мені так хочеться вірити. Розповіла йому про себе, про Т і М таким собі бадьорим прозаїчним тоном. Він знав про М, гадаю, усе місто про неї знає. Маю теорію, треба допомогти йому перестати вважати себе мучеником, страждальцем. Життя у в'язниці, час тягнеться безкінечно. Перший ранок. Він постукав у двері і вичекав десять хвилин. Завжди так робить. Не можу сказати, що ці десять хвилин видались мені надто приємними. Усі втішні раціональні думки, які вдалося нашкрипти за ніч, миттю сипнули в розтіч, залишивши мене на з пустою головою, якому в повітряну кулю почав наповнювати страх. Я стояла і умовляла себе. Якщо він це зробить, не чини опір. Приготувалася негайно сказати йому, «Робіть зі мною, що хочете, лишень не вбивайте. Не вбивайте мене і матимете можливість зробити це знову. Не би я ноский товар тривалого користування». Все було зовсім інакше. Він увійшов, ніякого сипнувся у дверях, неотесаний, незграбний, зграбний. Несподівано я його впізнала. Це було нескладно тепер, коли він був без капелюха. Мабуть, запам'ятовую обличчя, не усвідомлюючи цього. Я його згадала, він працював у ратуші якимось клерком. Це він виграв шлені гроші на тоталізаторі. Це його фотопортрет надрукували в міській газеті. Ми ще тоді з дівчатами обговорювали, що в нього знайоме обличчя. Десь ми всі його бачили. Він спробував був заперечувати, проте виказав себе. Почервонів по самі вуха. Він легко червоніє з будь-якого приводу. Немає нічого простішого, аніж змусити його зайняти кругову оборону. На обличчі домінує вираз вродженої травми чи то образи. А ще якась загненість прозирає. Такий вираз постерігаєш у гівці, яка зосереджена порижовує траву. Ні, радше жирафа. Такий собі довгий, неоковирний, сором'язливий жираф. Я закидав його запитаннями, він не виказував найменшого бажання відповідати, тож йому залишалося зробити вигляд, ніби я не маю жодного права їх ставити. Ніби він на таке ніяк не очікував. У нього ніколи не було справжніх стосунків із дівчиною. Ну, у всякому разі, з такою, як я. Незаплямований, чистий, невинний юнак. Високий, метр вісімдесят Сантиметрів на двадцять вищий за мене. Художлявий, тому видається ще вищим на зріст. Непропорційна статура. Руки за великі, бурдки, м'ясисті, білорожеві. Нечоловічі руки, за широкі зап'ястки. Великий, випнутий кадик, задовгий підборіддя. Ніздрі червонуваті по краях, нижня губа втиснута так, що верхня нависає над нею дашком. Аденоїди. Явно хворів у дитинстві на аденоїди, бо голос утробний, глухий, із щодорнацькими модуляціями, людини низькокультурної, яка тужиться говорити культурно. Через це він постійно потрапляє в халепу. Обличчя видовжене, як морда в коня. Тьмяне темне волосся в'ється, проте краси йому не додає, бо видається шорстким грубим, в кінський волос. Зачісує його назад, прилизує волосок до волоска. Загалом, увесь він такий напресований, напомаджений, одначе напружений. Піджак спортивного крою, штани з вовняної фланелі, кроватка із золотим затискачем-шпилькою, навіть западки на манжету. Типовий взірець чоловік того гатунку, яким навішують ярлик. Пристойний молодик. Абсолютно безстатова людська істота. Принаймні на вигляд. Має таку манеру стояти, вистраничившись і притиснувши руки до штанів, чи сховати їх за спину, начебто не уявляє, куди ті руки подіти. Шанобливо чекаємо їх повалінь. Риб'ячі очі стежать за мною. І все, нічого не виражають. Зовсім нічого. Він культивує в мені бажання вирадувати. Утім, він не підозрюючи про те. Уподібнююся завши невдоволеної багатійки покупчині. Він тоді виконує роль продавця у кремниці тканин. У нього така ж лінія поведінки фрисисько фересисько Завжди раді вас бачити. Красно перепрошую. Сиджу їм, читаю книжку, і він спостерігає, очей не відводить. Кажу йому, йдіть, він іде. Таємно стежив за мною впродовж двох років, безнадійно захокоханий у мене. Почувався дуже самотнім і завжди усвідомлював, що я вища за нього. Це було жахливо, як він розказував про себе. Недорікувати і з недомовками шарівся раз у раз. Не вмій викласти думку просто і прямо, ходить манівцями, напускає туману, говорить незрозумілими натяками і безупинно виправдовується. Я сиділа і слухала, утупившись у долівку. Чомусь очей не могла підняти на нього. Він розкрив мені своє серце, розпустив рюмсили, стримувала нудоту від його оповідок. Якби мене прорвало... Вистачило б блютінні вкрити весь цей кошмарний помаранчевий килим, постеленим до ліфці. Потім, видно, вдовольнившись тим ефектом, який справили на мене його побрехеньки, зібрався йти до себе. Я запевнила його, що все розумію і нікому нічого не скажу, якщо негайно відвезе мене додому. Та він позадкував і вийшов з кімнати. Я дуже старалася продемонструвати, що цілком осягнуло, яким тяжким було його життя, що співчуваю, проте, мабуть, лише спровокувало в ньому певіляк. Наступного ранку я зробила ще одну спробу, буду не з'ясувала, як його звуть. Він сказав, що за випадковим збігом обставин має про собі гаманець з ініціалами, гидне брехня. Поводилася вкрай розсудливо, зазирала йому в очі, апелювала до його здорового глузду, вмовляла і переконувала. Усе марно, знову його налякала. За обідом сказала йому, що бачу, що він соромиться того, що накоїв, і запевнила, що ще не пізно виправити ситуацію. Пробувала достукатися до його совісті. І він нібито відгукується, проте докорів сумління не відчуває. Душа йому не болить. Він зізнався, що йому соромно. Точніше, ну, як сказав, розуміє, що йому має бути соромно. Я, своєю чергою, завірила, що він не видається мені жорстокою людиною. Він підтак не видадав, що це перший аморальний вчинок у його житті. Можливо, так воно і є. Значить, він просто поволі убивався в силу. Часом мені здається, що він дуже розумний. Прагне зручитись моїм співчуттям, подаючи справу так, начебто він цілком у владі когось третього. Когось злочинного і могутнього. Того вечора я вирішила випробувати альтернативну тактику. Не бути благопристойною, розмовляти різко, поводитися стервозно. Ну, що тут скажеш. Він здавався ще дуще ображеним, ніж зазвичай. Як гарно виходить у нього передавати образу виразом обличчя. Якби ж та навчився так талановити, ще й інші почуття виражати. Обмацує мене щупальцями своїх образ. Без кінця я краю торочить, він не з мого кола. Уже збагнула, ким я для нього є. Метеликом, якого він довго мріяв упіймати. Пам'ятаю, коли вперше зустрілася з С.Л., він говорив, що колекціонери – найзлобливіші, наймерзенніші тварини земної фауни. Звісно, мав на увазі колекціонерів творів мистецтва. Тоді я його не зрозуміла. Подумала, він просто прагне вразити, шокувати Керолейн. Ні, і мене заодно. Тепер знаю, що він безумовно мав рацію. Колекціонування – це антижиття, антимистецтво. Анти все на світі. Я пишу і пишу в цій моторошній під тьмавій тиші в такому тоні, начебто почуваюся нормально. Однак це неправда. Мені вкрай зле, страшно, самотньо. Самотність у цілковитій ізоляції – це нестерпна тортура. Щоразу, як відчиняються двері, мені підмиваю, виштовхнути його і кинутися навтяки – до виходу з підземелля, до світла, сонця, до людей? Але зараз збагнула не можна поспішати з втечею. Необхідно продумати все як слід, перехитрити його, планувати на багато кроків наперед, вижити. 16 жовтня. По обідній час у коледжі зараз практичне заняття з живої натури. Невже світ існує і далі? Невже сонце ще світить? Минулої ночі мені наснилося, що я вже померла. Моє перебування тут – це смерть, це пекло. У пеклі ж не буде інших людей, а лише такі, як от він. І диявол не скадатиметься на дияволу, яким його зображають на картинках. Радше буде привабливим, подібним до нього. Сьогодні вранці я його малювала. Сподіваюся, втраплю передати риси і вираз його обличчя, щоб проілюструвати цю схожість. Вийшло кепсько, проте йому сподобалося. Сказав, що заплатить дві сотні гіней за мою мазанину. Він божевільний. Я тому виною. Я його безумство. Він роками, без перестанку шукав, у кому хотілити своє безумство. І знайшов мене. Не можу писати в цьому вакуумі, не адресуючи свої послання нікому. Коли малюю, завжди уявляю, що хтось на кшталт СЛ стоїть у мене за плачима, оцінює, реагує. Усі батьки мають бути подібними до наших. Тоді всі сестри будуть справжніми сестрами, одна одній, як я і Мінні. Люба Мінні, я тут уже понад тиждень страшенно сумую за тобою. Сумую і за свіжим повітрям, свіжими обличчями. Усіма тими людьми, які дратували мене в метро, за свіжими враженнями, за новими подіями, які траплялися зі мною щодня, щогодини, якби лише я їх тоді помічала, якби могла тоді оцінити їхню свіжість, новизну, найдущу сумою за денним світлом. Не можу, не вмію жити без світла. Штучне освітлення брехливе. Воно так жахливо спотворює всі лінії, що ти починаєш мріяти ледь не про непроглядну пітьму. Я ще не розповіла тобі, як намагалася втекти. Розмірковувала про втечу всю ніч. Не могла заснути. Тут така задуха, і в мене болів живіт. Він докладає чимало зусиль, щоб готувати смачно, одначе як на мене кухар із нього кепський. Я вигадала, що зламалася ліжко, і коли він нахилився поглянути на пошкоджену ніжку, кинулася бігти. Проте не подужала зачинити за собою двері, і він упіймав мене в зовнішньому підвалі. Зате крізь замкову шпарину я побачила денне світло. Він нежительно ну, продумує все замикає відімкнуті зовнішні двері ще й на замок і важкий клин підставляє під внутрішні двері. Однак, моя спроба втечі була варта того, вперше за тиждень ціла замкова шпарина денного світла. Він передбачив, що я спробую замкнути його у моєму внутрішньому помешканні і влаштовати втечу. тому три дні поспіль я частувала його з погляданням моєї спини або задля розмагіття моєї надутої фізіономії. Я голодувала, спала, коли була впевнена, що він не надійде, найближчим часом вставала з ліжка, і трішки танцювала кімнатою, читала книжки з мистецтва, пала в воду. Однак їжі не торкалася. І таки змусило його піти на поступки. Він поставив умову шість тижнів отримання мене тут і я вільна. Тиждень тому мені шість годин було б занадто, я розпустила нюні. Він поступився, зголосився на чотири тижні. Мене досі. Жахає повинність щодень спілкуватися із ним, перебувати поряд із ним. Вивчила кожен сантиметр цієї огидної підземної каплиці. У грудях розростається моторошне і раціональне відчуття, не наче кам'яні склепіння над головою розбухають, обволікають моє тіло і тиснуть на шкіру, немов скам'янілі черепашки річкових равликів. Утім, чотири тижні не так довго, як шість. Іноді здається, що в мене не залишилося ні волі, ні сил, що мене замкнуло у всіх сенсах цього слова. Мінні вчора ходила з ним на гору, в його будинок. Поредусім свіже повітря, відкритий простір, а не кам'яний міг три на три на шість метрів. Я виміряла точно. Зорі над головою. Дихати цим повітрям дивовижно, прекрасно, солодко. І нехай воно вогке і холодне, однаково дивовижно. Я не втрачала надії на що гадала, може випати, находи влаштувати її, що й новину вийду з-підземельня. Проте він обтиснув пальцями має перед пліччям у і ні на мить не послабляв хватки. На додачу зв'язав мені руки та запхав до рота кляк. Довкола панувала темрява і порожнича. Жодних вогнів, суцільна глибока пітьма. Я навіть не знала бо в який бік мочати. Будинок – старезний котедж. Німовірно, зовні дерев'яний, бо всередині всюди балки з масиву дерева, підлога просідає, а стеля нависає дуже низько. По суті, чарівний старенький будинок, одначе жахливо обставлений. Явно за стандартами гарного смаку в жіночих журналів, Губивча дисгармонія кольорів, змішання стилів в меблюванні, міщанська показуха, підробка під антикваріата, ляпувати мідні орнаменти, а картини. Ти не повірила була б я, коли б спробувала, коли б я спробувала дописати тобі той несмак у підборі полотен. Він сказав, якась фірма на його замовлення виконувала облаштування інтер'єру. Очевидно, ті шахраї сплавали йому весь мотлух, що залишався у них на складах. Ванна, божественна насолода. Я розуміла, що він може увірватися будь-якої миті. Двері не лише не замикаються, навіть не прикриваються щільно. До підлоги шурупову прикручено дерев'яний брусок. Проте я чомусь була впевнена, що він не увійде. Це так чудово побачити нарешті ванну, наповнену гарячою водою, і нормальний унітаз. Мені стало якось навіть байдуже, увійде він чи ні. Я змусила його чекати довго, кілька годин. За дверима він не заперечував, був добросердим. Ніщо не викликало його заперечень. Я придумала, як відправити звісточку про себе. Покладу записку в пляшечку і спущу унітаз. Можна обв'язати горловину пляшечки яскравою стрічкою. Раптом хтось те й побачить її десь колись. Наступного разу так і зроблю. Прислухалася в надії, що почую звук мотора автомобіля з боку дороги та марно. На дворі було тихо, потім здалеку долинуло пугання сови, пролетів літак. Якби ж то його пасажири знали, над чим і ким вони летять. Усі ми так летимо, кожен у своєму літаку, інших не помічаємо. Не бажаємо помічати. Вікно у ванні забито дошками, масивні шурупи. Обниж порала все, шукала якесь підручний знаряддя для нападу і захисту. попід ванною, за трубами, ніде нічого. Тільки я, їх, якби я знайшла, не знаю, як я його застосувала би. Постійно стежу за ним, а він за мною. Пантруємо, аби не залишити одне одному жодного шансу. Не можна сказати, щоби з вигляду він справляв враження селача, попри тебе заперечно значно сильніший за мене. Треба заскочити його зненацька, тоді може вийде подужати. Вседовкула замкнено на безліч замків і засобів. На вхідних дверях до підвалу є навіть сирена від злодіїв. Так, він ретельно продумав усе, підготувався до мого візиту на гору. Я думала, покладу записку в білизну, підготовану для пральні. Та ба, він не здає туди білизну. Коли запитала про простиратло, сказав, я куплю нові, лише дайте знати, коли знадобиться змінити постіль. Єдина надія – задумка з унітазом. Ах, Міні, це я не тобі пишу, просто розмовляю сама з собою. Коли я вийшла з ванної в блузці, яку він для мене купив, вибрала більш-менш нормальну, решта могли би слугувати експонатами для виставки несмаку, моментально скочив на ноги, увесь час сидів біля дверей до ванної кімнати. Я почувався такою собі красуною балу, яка спускається марвуровими сходами до танцювальної зали. Скидалася на те, що я своїм виглядом убила його на повал. Нігадаю насамперед тим, що взрів мене в його блузці з розпущеним волоссям. А може його душі вразило те, що я пронудрилася витягти з рота кляп. Хай там що, посміхалася йому і всіляко виявляла свою симпатію. Тож він милостиво дозволив мені побути без кляпа і навіть походити будинком. Я йшо за мною назирці, я добре розуміла, що варто зробити необачний крок, а він одразу накинеться. Кімнати на горі милі самі по собі проти затхлі на жалі, Якийсь дивне мертве повітря. На нижньому поверсі помешкання, яке він називає залою, цілком в його стилі. Гарна кімната значно просторіша за інші у формі неправильного квадрата. Абсолютно нехарактерна для цього призамкуватого будинку з величезною балкою по підстелею. Балка спирається на три інші, що стоять вертикально, і ділить кімнату навпіл. Несподівані асиметричні заглиблення у стінах, неправильні кути, менші діагональні балки. Жоден професіональний архітектор ні до чого такого не додумався би за тисячу років. І таку непересічну красу знищену бездарною обстановкою. Дикі качки з порцеляни над фантастичним старовинним каміном. Я не змогла цього витримати. Попрохала його зв'язати мені руки спереду, не ззаду. Зняла качок з гака і розбила об камінну решітку. Це його образило не менше, ніж ляпас, якого я вліпила, коли не дав мені втекти він змушує мене бути іншою. Змушує хотіти танцювати довкола нього вражати, бентежити, спонтеличувати, засліплювати приголомшувати. Він безпрецедентний тугдум, тотально позбавлений уяви, позбавлений життя. Немов цинкове білило. Я усвідомлюю, що проти волі піддаюся його терені. Він змушує мене красуватися перед ним, хизуватися, розігрувати спектаклі. Ненависна тиранія слабаків. Так, С.Л. якось висловився. Ординарність людської натури, прокляття сучасної цивілізації. Проте, парадоксально, він такою величезною мірою ординарний, що це перетворює його на екстраординарну особистість. Він захоплюється фотографуванням, хоче зняти мій портрет. Затим були його метелики. Допускаю, що це навіть красиво. Так, вони гарно підібрані і розкладені, їхні бідолашні мертві крильця розпростерті під однаковим, ідеально точним кутом. Мені стало невимовно шкода їх, нещасних мертвих метеликів, адже вони теж його жертви, як і є. А тих метеликів, якими найдужче пишаються, він називає аберації. Жах. А підземеллі він дозволив мені дивитися, як готує для нас чай у зовнішньому підвалі. Бовкнув якусь нісенітницю, я щиро розсміялася. Мана якась, мабуть, скучила за веселищами, захажним настроєм. Жахливо. Я раптом зрозуміла, що теж поволі божеволію, що він жорстокий і підступний. Ясна річ для нього не має значення все, що я йому наговорила що на надрузки його злощасних качок. Бо тут у його очах ні, я раптом сміюся із ним на пару і наливаю йому чай. Це безумство, моє безумство, адже він, викрав мене. немов я його найліпшу подруга чи кохана. Я вилаялася перед ним. Я істина спадкоєма ця генів звичок своєї матері. Стерва. А такі-то пироги Як мені хочеться, щоб тут було поряд, як кортить побазікати з тобою в темряві. Якщо тільки можна було би з кимось поговорити, бодай кілька хвилин. І з кимось, кого люблю. Те, що пишу, на папері виходить значно світлішим, а житті радіснішим, як порівняти з реальністю. Знову душать пекучі сльози-образи. Несправедливо це все. Не заслужило на таке. 17 жовтня, ненавиджу ці зміни в собі. Я стала надто згідливою, на все реагую прихильно, з усім погоджуюся, миюся з тим, що перше вважала неприйнятним. Спершу думала, що слід змусити себе прийняти ситуацію зважено, без емоцій, усвідомити доконаний факт, що я цілком у його владі. Бути сухою, реалістичною, найважливіше не допускати, щоб його ненормальність визначала мою поведінку. Та він, мабуть, усе, як слід придумав, спланував. І мушу визнати такий, і домігся свого. Я поводжуся саме так, як йому хочеться. Це не просто фантастична ситуація, це фантастична варіація фантастичної ситуації. Маю на увазі, як Підступно, блискуче, він обволік мене своїм безумовним поклонінням, своїм великодушним милосердям, як сильно вразив тим, що явно не намірявся робити щось таке, чого можна було б очікувати в його дикому сценарії викрадення. Він змушує мене відчувати неправильно, нелогічно, фальшиву вдячність. Глибоку вдячність. О, Господи. Як же самотні мені тут. Він дали б, я чудово це розумію і користується тим, щоб всилити в мені відчуття цілковитої залежності від його волі. Я на межі зриву постійно нервую, навіть близько не така спокійна і врівноважена, якою видаюся, судячи з на моїх нотаток. Помічаю таку тенденцію, перечитуючи їх. Мабуть, теж у тому, що... Ще так нестерпно довго чекати. Нескінченно, нескінченно, нескінченно довго чекати Дня визволення. Те, що пишу, здається мені неприродним, напускним. На кшталт сил воної життєрадісності, що виникає поміж двома співбесідниками, які намагаються тримати Марку, ведучи обом нецікаву світську бесіду. Малювати зовсім інша річ. Проводиш лінію, і зараз же бачиш, правильно воно чи ні. А в процесі писання, начебто, кожен рядок наповнюєш правдою таба. Важно потім перечитати, в очі Ліза, бравужність чи фальш. Вчора ввечері йому забагалося сфотографувати мене. Я дозволила зробити кілька знімків. Плекала надію, що, може, через недбалість він залишить мої світлини десь на столі в будинку, в кав'ярні чи деінде, інде, і хтось побачить їх. Отначе, найімовірніше, він живе бобарем, мешкає у цьому великому будинку сам один, без родини. Так, інакше й бути не може. Мабуть, усю ніч проявляв і знімки. Не міг же він віддати плівки у фотоателії. Не думаю. Я у сліпучому світлі лампи з палахом багатократно помножена на прямокутниках глянцевого фотопаперу. Ненавиджу ту лампу. У мене від неї страшенно боліли очі. Нині нічого примітного не відбувалося, якщо не брати до уваги моєї маленької перемоги. Ми дійшли згоди щодо необхідності фізичних вправ для мене. А про денне світло наразі можна хіба мріяти. Ну що ж, мушу вдовольняйтеся тим, що вимолила дозву гуляти у зовнішньому підвалі. Настрій у мене був кепський, я цього не приховувала. Поводилася стервозно, попросила його піти до себе одразу після обіду, попросила піти після вечері, аби два рази він слухняно пішов, робить усе, що я звелю. Купив мені програвачі платівки, я хоть все з довжелезного списку закупів, які я дала йому. Він хоче купувати мені всякі речі, можу вимагати все, чого душа забажає окрім свободи. Подарував мені дорогий швейцарський годинник. Я сказала, що носитиму його, допоки перебуваю тут, віддамо, як і на волю. Ще сказала, що не змога далі терпіти цей жахливий килим кольору оранжу. Він купив мені кілька килинків ручної роботи. Три індійські, один більший, турецький. Просто дивовижний, темновишневий із рожево-помаранчевим візерунком і сепією, обшитий білою бахромою. Він сказав, що це єдине, що був у них в продажу, тож за підозрити раптово появу у нього гарного смаку підстав немає. Моя тюремна келія потроху набуває обжитого вигляду. Підлога м'яка пружинить під ступнями. Я розбила всі його гидкі папільнички і вази. Питвожний дикор не має права на існування. Я вища за нього в ментальному і інтелектуальному сенсі. Знаю, це звучить аморально, пихато. Однак так воно і є. Я перевищую його у всьому. Почиваюся беодицією. Звісно, справа тут у вихованні, в освіті, в моїй приватній школі. Ледемонт, Ноблесоблеш. Тисне мені серце думка, начебто має обов'язок показати йому, як живуть і поводяться достойні люди. Десь у глибині свідомості розумію, що марно витрачати на це зусилля, бо він уособлення потворності, а ж душі не виправиш, як не старайся. Три ночі тому мала дивне відчуття. Була так невимовно щаслива, так радісно збуджена, виходячи з підземелля на двір, Здалося, на мить, нібито майже цілковито володію ситуацією. Здавалося, що все це грандіозна пригода. Колись я розповідатиму про неї всім і кожному щось на кшталт партії в з із самосмертю, яку мені з Нанецька вдалося виграти. Здалося, що перше мені грозила спиртельна небезпека, але тепер усі жахи позаду все складеться чудово. Здалося навіть, що він таки збирається відпустити мене. Бажевілля. Можу дати йому прізвисько. Кликатиму його калібаном. П'єром. Провела цілісінький день із П'єром. Читала про нього, розглядала репродукції його картин в альбомі. Існувала в них, дихала ними. Як я можу тішити себе надією, Стати справдешнім митцем, коли в геометрії у математиці взагалі мало тямлю. Треба буде сказати Калібану, купити мені підручники. І вивчатиму геометрію. Нарешті поклала край вічним сумнівом щодо модернізму в образотворчому мистецтві. Каждий не п'єрував безсмежні шедеври. Роботи Джексона Полока і близько настояли поряд із ними. Те, Та що там Полок? і плотно Пікасо чи Матіса не зрівнятися з величавими творами П'єро. Очі на його картинах. Ті очі не виходять у мене з голови. Як багато П'єро може сказати рука, навіть складка на рукаві. Я все це знала, нам безкінечно говорили і говорили про ідеальне відчуття перспективи, про образність, про світлий колорит, про інші характерні риси творчості П'єро – я і сама не раз завчно повторювала те, чому мені навчили в коледжі, одначе по-справжньому відчула все це, душею відчула лише сьогодні. Осягнула, що наше століття ерооблуди і містифікацій замислилася, як багато людей говорять про ташизм, кубізм і інші ізми, жонглюючи довгими мудрованими словами величезними в'язкими згустками слів і фраз. Та, по суті, все це лише для того, щоб втопити в густій масі словоблудства, щоб приховати в ній банальний факт – ти або здатен писати картини, або ні. Хочу писати як Берта Морізо, не наслідувати її в кольорі, формі чи іншому фізичному аспекті, а так само просто писати так само талановити відтворювати гру світла на полотні. Не хочу бути художницею розумною, чи великою, чи визначною. Не хочу, щоб чоловіки мистецтвознавці перебирали мої роботи по кісточках і начіплювали на них неоковижні масколінні ярлики. Натомість хочу писати сонячне світло на дитячих обличчях. Квіти на зеленій огорожі і загублену в нетрях міста вуличку посеред рісного квітневого дощу. Сутність предметів. Не самі предмети. Сплески світла на всьому, навіть на найдрібніших деталях. Невже я стаю сентиментальною. Пригнічена. Я так далеко від усього. Від нормальності, від світла. Від того, чим хочу бути. 18 жовтня. С.Л. Пишеш усім своїм їством. Спершу вчишся цьому як ремеслу. Далі як поталенить. Дасть це чути, маєш ти іскру Божу чи ні. Дійшла прекрасна за своєю логічністю висновку. Не мушу поводитися, наче приречена на смерть. Нині вранці на швидкоруч кидала серію ескізів вази з фруктами. Поза як Калібан жадає давати, не шкодуватиму, що багато паперу псую. Я розвісила ескізи і попросила його вибрати найкращий. Зрозуміло, він вибрав ті, що найбільше схожі на злощасну вазу з фруктами. Я спробувала пояснити йому, розтлумачити різницю. Похвалилася одним із ескізів, тим, що найбільше сподобався мені. Він на меншаст розлютив мене. А все це нічого для нього не означає. Ясно дав мені зрозуміти своїм смиренним вірювам на слово, що насправді йому байдуже до мистецтва, що я для нього дитятко, яке розважається малюночками. Він сліпий, сліпий він, з іншого світу. То моя провина красувалася перед ним, як він міг осягнути махію і значущість мистецтва, не мого мистецтва, а високого мистецтва. Коли я поводилася так гонориста, так зарозуміло. Після обіду ми посперечалися. Він завжди питає в мене дозволу залишитися, побути зі мною. І іноді мені так самотніше дозволяю, бо більше я хочу, щоб він побув зі мною. От що робить із людиною в'язниця. Вибиратися звідси, утікати, бігти незагайно. Отже, після обіду ми мали суперечку про ядерне роззброєння. Кілька днів тому в мене ще були сумніви, а тепер Катма. Діалог між Мірандою і Калібаном М. Я сиділа на ліжку, курила. Калібаном остився на стільці, на своєму звичному місці біля розчинених настіж залізних дверей. У зовнішньому підвалі годів вентилятор. Що ви думаєте про водневу бомбу? Ка. А що про неї думати? М. Ем. Ну, а як же? Хоча б щось ви думаєте про неї. Ка. Сподіваюся, вона на нас не впаде. І на мене теж. М. Ем. У мене складається враження, що вам ніколи не випадало спілкуватися з людьми, які всерйоз сприймають те, що відбувається в довколі в лишньому світі. Він скорчив обрежене обличчя. Ну, спробуємо ще раз. Що ви думаєте про водного бомбу? К. Е, якщо я й скажу щось серйозно, ви ж цього серйозного не сприймете. Я обужено витрішилася на нього і не відводила погляду, аж поки він продовжив говорити. Це ясно як божий день. Тут заради ти нічим. Нікуди від неї не подінешся. М. І вам однаково, що станеться з людством? К. Однаково чи ні? Це має значення для того самого людства. М. О, господи. К. Ну, нам же вами вже ніхто не дасть, Ніхто не дослухається. Хай би що ми казали б чи робили б. М. Послухайте. Якщо нас буде багато тих, хто вважає, що ядерна зброя – це велетенське зло – і що гідна держава з достойним народом не може мати в себе цю зброю, то за будь-яких обставин урядові доведеться якось реагувати, вживати якихось заходів. Хіба не так? К. Еге ж, коли рак нагорі свисне, можна і сподіватися. М. А з чого ви гадаєте, починалося християнство? Ну, чи інші віхи в історії цивілізації? Зі жменькі людей, які вірили сподівалися? К. Гаразд. А що буде, як росіяни нападуть? Хм. Він, мабуть, вважає цю гіпотетичну загрозу переконливим аргументом. М. Якщо вибирати, то ліпше, як на мене, щоб вони завоювали нас, аби тільки не скидати в одневі бомби на невинних людей. Завжди ратиму, ратуватиму за те. Ка, шах і мати. Це пацифізм. Звісно, пацифізм. Безсердечний винаш. А чи знаєте ви, що я пішки пройшла від Голдер Мастена до самого Лондона? Чи знаєте, що Німиті, не шкодуючи, витратила свій вільний час на боротьбу з цим злом? Чи знаєте, що годинами вистоювала на вулиці, роздаючи листівки, підписуючи конверти з петиціями і споричаючись з байдужими обивателями на кшталт вас, які не вірять ні в Бога, ні в дітька, це справді заслуговують на те, щоб на них скинули бомбу? Ка Це ж нічого не доводить. Ем. Я просто в розпачі. Я трохи прибріг, бо не казала всіх тих речей, про те, хочу записати, що хотіла сказати, а не лише те, що реально сказала. Через брак співчуття, любові, здорового глузду в нашому світі. У розпачі через те, що хтось може запросто роздумувати про можливість скинути ядерну бомбу, чи навіть наказати її скинути. Через те, що нас, небайдужих, так мало. Через те, що у світі так багато жорстокості і свавілля, а також через те, що шалені гроші, які впали з ними на голову абсолютно нормального молодикові, можуть швидко перетворити його на порочного злочинця, здатного скоїти те, що ви скоїло зі мною. Та, так, і я знав, що без цієї теми не обійдеться. М. Ем. А як же, ви один із персонажів цієї теми. Усе, що є у світі, вільного, гідного, замкнено на залізні засоби, у тих тіхсних підвалах, людьми, ну, ні, не людьми, а звірами в людській подобі, яким байдуже. Ка, я добре знаю вас. Ви вважаєте, що світ має бути влаштований так, як вам зручно. Усе в ньому має відбуватись по-вашому і ніяк інакше. М, ем. не виразіть дужниці. Не вам судити. Я служив в армії рядовим солдатом. Мені випав жереб виконувати чужі накази, не роздумуючи. Він здавалося, на межі втрати самовладання, і ще не бачили його таким сердитим. І не доводи, Господу, спробувати відмовитися. М. Ем, нащо вам зциклюватися на тому, що було колись? Тепер ви багаті, наче крес. Тож... Не маєте підстав вважати себе скривдженим долею. К. Не все вимірюється грошима, справа зовсім не в них. М. Принаймні, тепер ніхто не може вам наказувати, що і як робити. К. Бачу, вам ніколи мене не зрозуміти. М. Чому ж це? Чудово розумію. Знаю, ви не піжон, не ханжа, проте в надраг душі... Старанно ховаєте прагнення стати піжоном, ненавидите, що за походженням, вихованням чи статусом нижче за когось, ненавидите, що не вмієте чітко висловлювати свої думки. Вони живуть собі навтиху і трощать усе навколо, а ви сидите в своєму будинку, сатнієте від злості на весь світ, сидите, і бо бо бо що не збираєтеся допомагати світові, що не бажаєте творити добро для людей Пхе, кажете ви собі, нехай це людство хлебче кашу, яку саме заварило. Слід насамперед про себе подбати, а людство без мого добра обійдеться. Я говорила, говорила, в грудях наростало відчуття, наче я раз за разом же роз розмаху б'ю його по щоках, він здригається від дзвінких ляпасів. Яка користь від ваших грошей? якщо не використовувати їх за призначенням. Ви хоч розумієте, про що йдеться? К. Так. М. Ну і про що? К. О. М. Ну, ви ясна річ маєте рацію. М. Як власне і завжди. М. А ви, як власне і завжди, іронізуєте. К. Ви поводитеся точнісінько, як моя тітонька Інні, Вічно розводиться про нікудишню сучасну молодь, про те, як змілили люди, як споганілися часи і звичаї, що всім байдуже до інших і всіляк М. Ну, ви так говорите, наче вважаєте, що це чудово. Чи, може, вважаєте, що ваша тітонька помиляється? К. Хочете чаю? М. Над людським зусиллям волі. Гаразд. Пропоную чисто теоретично припустити, що все те добро, яке окрема людина здатна зробити заради людства, ні до чого доброго не приведе. Таке припущення сміховинне, утім, для дискусії припустимо. Та за це варто братися хоча б для самого себе. Не думаю, що рух ядерне роззброєння – Зараз, перебуваючи в зарядку, спроможність суттєво вплинути на дії уряду. Мусимо дивитися правді в очі. Одначе ми, активісти, які беруть участь у цьому русі, демонструємо і собі, і іншим нам неоднаково, що станеться з людством. Це допомагає нам, принаймні, зберегти самоповагу. І допомагає побачити всім іншим – ледачим, злим, скривдженим, ображеним, зневіреним, подібним до вас – що є люди, яким не байдуже, які дбають про долю світу. Ми намагаємося присоромити вас, змусити замислитися, спонукати до дій. Мовчання, тоді я заволала, Та скажіть, бодай, щось. К. Я розумію, це погано. М. Е? Та можу же щось. Він вирічив на мене очі, так не мог би я... Зволіло йому перепливти Атлантику. Послухайте, мій приятель з групою однодумців пройшов пішки до американської військової бази в Есексі. Ви чули про цей марш? Ну, Їх, зрозуміло, перепинили біля воріт, і за якийсь час до них вийшов сержант охорони. Стопив із ними в перемовини, і вони пересварилися. Суперечка вийшла гаряча, бо сержант вважав, що американці хтось на кшталт середньовічних лицарів які визволяють з біди красну дівицю Англію. Він був абсолютно впевнений, що без ядерних бомбардувальників не обійтися, що вони необхідні для збереження миру. У процесі суперечки учасники маршу поволі почали усвідомлювати, що цей американець навіть подобається їм, бо правдиво і щиро обстоював свої погляди і вірив у те, що хотів донести до протестувальників. Їй не лише мій приятель вподобав сержанта, інші теж – як потім виявилося, коли вони обговорювали результати маршу, найважливіша річ, що справді має величезне значення відчувати і жити відповідно до своїх переконань, якщо тільки ці переконання не обмежуються твоїм особистим комфортом. Мій приятель тоді зізнався, що американський сержант видався йому ближчим, ріднішим, аніж южби по ідіотськи усміхнених англійців Витріщак які всю дорогу товпилися в бабіч колони учасників маршу. Це як у футболі. Обидві сторони прагнуть перемогти, можуть навіть ненавидіти супротивника на футбольному полі. Одначе, якщо хтось прийде до них і зуміє переконати, що футбол безглузда грав, яку не варто грати, тим паче вкладати душу чи почуття, то вони об'єднуватимуться, вони поділятимуть ті самі почуття. А так само почуття причетності. Почуття причетності, от що значимо, ми вже вам не зрозуміло. Ка? я гадав, ми дискутуємо про водневу бомбу. Ем, ідіть, гайді. Ви спустошили мене, висмоктали всі сили. Ви наче море бавовняної вади. Ка, умить підвівся йти. Я люблю слухати, як ви говорите. І завжди обдумуйте те, що ви сказали. М. Брехня. Ви складаєте те, що сказала собі в мозок, акуратно упаковуєте і володікаєте ним назавжди. Так. Якби я захотів надіслати чек тим, ну, вашим, за якою адресою надсилати? М. Щоб купити моє схвалення. Так. Ну, хоч би так. І що в цьому поганого? М. Звісно, ми потребуємо грошей. Проте ще більше ми потребуємо співчуття. А в цьому сенсі, як на мене, вам віддати нічого. Ви не можете перемогти в матчі, заповнивши картку футбольного тоталізатора. К. Після ніякої паузи. Тоді побачимося ввечері. Калібан пішов. Я вдарила кулаком по подошці так сильно, що вона й досі з докором дивиться на мене з ліжка. Увечері я була переконана, що мені вдасться, що доб'юся свого умовляннями і кпинами змусило його виписати чек на 100 фунтів, який він обіцяв відправити завтра вранці. Знаю, що вчинила правильно. Ще рік тому я суворо дотримувалася б моральних принципів, як майор Барбара. Та зараз вкрай важливо, щоб у нашого руху були гроші. А хто з яких міркувань надсилає їх, справа десята. 19 жовтня. Я виходила назовні. Увесь день писала копії картин, п'єро. І перебувала в тому настрої, коли зазвичай у нормальному житті мені просто необхідно вийти з дому, піти в кіно, до кав'яжні, куди інде. Проте неодмінно вийти. Я вмовила його вивезти мене з-під земельня, у покореному гробині. «Зв'яжіть мене», – сказала йому. «Тільки благаю, виведіть вдихнути свіжого повітря». Він зв'язав мене, вставив дрот кляп, міцно вхопив за передпліччя, і ми погуляли садом. Його сад доволі великий. На дворі панувала майже непрозора темрява. Тож я ледь розгладіла доріжку і дерева. Що осягнула, що це дуже ізольоване місце. Будинок стоїть на віршибі, десь у далеких лошинів. Стоячи у тій пітьмі, я знацька відчула, що із ним відбувається щось незвичне. Хоч не бачила його обличчя, мені раптом стало страшно. Бо вловила, зараз він мене поцілує, чи щось гірше вкоїть. Він звався Сказав, що щасливий, проте голос зрадницьки бренів напруженням. Натужно вимовляв слова, ніби горло стискає щось. Сказав, що я вважаю, начебто він не здатен глибоко відчувати. Насправді він здатен. Як жахливо не мати можливості говорити. Зазвичай виразна мова – це мій захист від нього. Виразна мова і виразний погляд. Він замовки цієї тиші я відчула, як у ньому ловиною наростає збудження. Тим часом я вдихала чудово свіже повітря, повітря нічного саду. Дихати на повні груди було так прекрасно, що я не в силах описати неймовірність тих моїх відчуттів словами. Живе повітря напоїне пахощами трави, дерев та ще сотнями, тисячами таємничих вогких запахів ночі, Справжній розкіш. За тим повз будинок приїхав автомобіль. Отже, перед ним є дорога, і по ній їздять машини. Щойно ми зачули звук мотора, його пальці міцніше стиснули мою руку. Я подумки гаряче молилася, щоб авто спинилось, та ба його вогні блимнули поміж деревами і швидко зникли за будинком. На щастя, я встигла заздалегідь усе, як слід обміркувати. Якщо спробую бігти, і ця спроба не вдасться, він більше ніколи не випустить мене на двір. Тому не можу дозволити собі пороти гарячко і хопатись за першу ліпшу можливість, не підготувавшись до втечі. Там, у саду, я чітко усвідомила, що він радше вб'є мене, ніж випустить із рук, якби я раптом постилася бігти. Та й не змогла би вирватися, бо його пальці стискали мої перед плічями в залізними лищатами. Але це було жахливо, нестерпно знати, що люди так близько, і вони навіть не здогадуються, що тут, у підземелі цього моторошного будинку, отримують полонянку. Він запитав, чи бажаю я ще раз прогулятися садом. Я заперечно похитала головою, була надто перелякана. Повернувшись до підвалу, сказала, що хочу з'ясувати наші з ним стосунки в сексуальному аспекті. Сказала, що коли йому раптом зайде в голову зґвалтувати мене, я не чинитиму опору, дозволю зробити зі мною все, що схоче, що ти ніколи більше не розмовлятимеш з ним. Сказала, що знаю, йому після вчиненого теж буде дуже соромно. Жилюгінне створіння. Він уже при самій розмові про секс мав просоромлений вигляд. Та була хвилинна слабкість. Я не полягла, щоб ми потиснули одне одному руки. Та, може, заприсягтися, він зітхнув з полегшенням, коли вибрався з підвалу. Хто, скажіть, на милість повірить, що таке можливо? Я – полонянка, яка перебуває у його абсолютній владі. Проте, в усьому іншому, я – володарка, така собі монарша особа. Розумію, він докладає максимум зусиль, щоб я думала саме так. Це такий його спосіб пом'якшити моє невдоволення, приспати мої тривоги. Те саме відбувалося минулої весни – коли я припадала біля невдахи Дональда і усіляко опікувалася ним, почала звикати до думки, що він мій, що я все про нього знаю. Тож, відчого дикого образу, коли він несподівано виїхав до Італії, ні слова мені не мовивши. Ну, ні, не тому, що серйозно закохалася в нього, а через нице суб'єктивне відчуття, наче він моя власність. А тут взяв і забрався геть, не спитавши в мене дозволу. Він отримує мене в тотальній ізоляції. Ні газет, ні радіо, ні телевізора. Страшенно скучила за новинами. Ніколи такого не відчувала, не підозрювала, що маю у них потребу. А тепер мені здається, що світ припинив існувати. Щодень прошу купити мені газету. Отначе це один з його пунктиків, де він затято опирається. Без будь-якої видимої причини. Дивно, отначе я розумію, що вмовляти безглуздо, те саме, що попрохати його відвести мене на найближчу залізничну станцію. Однаково не заспокоююся, не припиняю щодня вносити свіжі газети до списку закупів. Він клянеться божиться, що надислав Чеку фонд руху з ядерне роззброєння, проте я не впевнена, що каже правду. Прошу показати квитанцію. Командний інцидент. Сьогодні за обідом мені захотілося вустерського соусу. Він майже ніколи не забуває принести одразу все, що мені може знадобитися. Та цього разу про соус забув. Ну що ж, він встає, виходить, знімає висячий замок, що отримує двері відчиненими, замикає двері на засух, бере соус у зовнішньому підвалі, відмикає двері, розчиняє їх настіж, замикає висячий замок і входить. Ще й здивовано підіймає брови, чому це Рихучумов заведено. Він завжди суворо дотримується вивіреної послідовності процедур, ритуалу відчинення зачинення дверей моєї темниці. Навіть якщо мені вдасться незв'язаною прослизнути до зовнішнього підвалу, а що далі? Я не зможу замкнути його у своєму підземеллі, не зможу вийти з підвалу назовні. Ні єдиний шанс на спасіння – момент, коли він з'являється у моєму внутрішньому підвалі стацію. Іноді на якийсь короткий час залишаю відімкнені двері незафіксованими. Тож, коли я змогла би проскочити повз нього, можливо, вдалося б замкнути його всередині. Але він ні за що не війде, коли я стоятиму просто під дверима. Зазвичай підходжу і беру з його рук тацю. Кілька днів тому я не підійшла, притулилася до стіни біля дверей і стою. Він каже: будь ласка, відійдіть. А я витріщилася на нього і мовчу. Він простягає мені тацю, а я не звертаю уваги. Він постояв у нерішучості, а тоді, не зводячи з мене очей, стежачи за кожним моїм рухом, обережно нахилився і поставив тацю на поріг. І вийшов до зовнішнього підвалу. Я була голодна. Він переміг. Ідіотизм. Не можу заснути. Дивний був нині день. Навіть за моїх екстремальних обставин він видається дивним. Вранці він знову фотографував мене, цього разу зробив значно більше знімків. Отримаю від цієї справи величезне задоволення. Йому подобається, коли посміхаюся в об'єктив. Тому я двічі скривила обличчя в вигідних гримасах, йому це чомусь не здалося потішним. Потім однією рукою підняла волосся і стала в ефектну позу, як справжня натурниця. Вам слід працювати моделью, ви мали б шалений успіх, похвалив він. Серйозно так сказав. Не здогадався, не Борака, що то була пародія, що я хотіла висміяти саму ідею позування. Я знаю, чому йому так припало до душі за тієї фотографування. Прагне довести мені, що теж художник. Ну, тут і говорити нема про що. Артистичної жилка в нього катма. уміє хіба правильно помістити мене у фокус більше нічого, жодної творчої уяви. Таке враження, що не обійшлось без втручання надприродних сил, містика. Неймовірно, та поміж нами виникло щось на кшталт взаємин. Я його висміюю, атакую без перестанку, а проте він безпомільно відчуває, коли я злегіднів, коли може завдати удару відповідь на мої кпини, і я не нагніваюся. Тож ми поступово, часом непомітно для себе, входимо у той етап стосунків, коли... Вільні, по-доброму, як найліпші друзі, піддражнювати одне одного. Це відбувається почасти тому, що я тут почуваюся невгумовно самотньою, а почасти роблю це навмисно. Хочу, щоб він розслабився. Ну і для його користі, бо вона теж напружений пружений повсякчас. І щоб одного чудового дня припустився нарешті помилки, яку використаю собі на зиск. Тому наші фіглі-міглі – це і моя слабість, і мої хитрощі, і моя благодійність також. Однак існує ще якась четверта притичина, яку я не змозі чітко сформулювати. Знаю одне – це не може бути дружнє ставлення, він огидний моєму єству. Можливо, проблема полягає в тому, що я його знаю, а просто занадто багато чого знаю про нього. А якщо людину добре знаєш, це зближує тебе з нею. Навіть якщо ти воліла б, щоб він опинився десь на іншій планеті. У перші дні я не могла нічого робити, коли він перебував у підвалі. вдавала, наче читаю, та не могла зосередитися. Прочитані слова ніяк не складалися у фрази, не трималася головою. А тепер я іноді навіть забуваю про його присутність. Висиджую собі біля дверей а я читаю, зручно вмостившись у кріслі. Збоку ми глибонь маємо вигляд подружньої пари, яка уж любив вже багато років. Не скажу, що я зовсім не пам'ятаю про інших людей. Проте, схоже, втратила відчуття, що інші люди існують на землі. Єдина реальна людська істота в моєму, в нинішньому в світі, калібан. Це не піддається логіці. Це неможливо зрозуміти з раціонального погляду. Одначе це факт.